К Яра, що стала моєю дружиною, мешкала в одного надійного, відданого мені чоловіка в Зігарцгофі, і приходила до мене тільки смерком. Тому її присутність залишалась таємницею. Бо ж, бачите, крейслере, люди так прагнуть див, що, хоч штуку з невидимою дівчиною неможливо показати без участі людської істоти, вони вважали б що їх дурять і беруть на кпини, якби довідалися, що невидима дівчина – істота з плоті й крові. Ось чому в тому місті, де помер Северіно, його після смерті всі лаяли і називали брехуном, коли стало відомо, що пророкувала в його кабінеті маленька циганка, і ніхто не оцінив майстерно зробленого акустичного пристрою завдяки якому голос ніби виходив із скляної кулі. Старий князь помер. Мені остогидли мої штуки і необхідність ховати К'яру. Я хотів вернутися зі своєю любою дружиною в геніясь мюль і знов узятись до органів. Та одного вечора, коли К'яра мала востаннє грати роль невидимої дівчини, вона не прийшла. Довелось відсилати цікавих ніж чим. Серце моє калатало від тривожного перечуття. Вранці я помчав до її помешкання і довідався, що К'яра вийшла з дому о звичайній годині. – Ну чого ти витріщив на мене очі, хлопче? – Сподіваюсь, ти не ставитимеш мені дурних запитань. Адже й так зрозуміло. К'яра безслідно зникла, і ніколи-ніколи більше я її не бачив. Майстер Абрагам схопився з крісла і кинувся до вікна. Глибоке зітхання свідчило, що з роздертої рани в серці знову закапала кров. Крейслер мовчанкою шанував глибоку скорботу старого. Вам уже пізно, після довгої мовчанки озвався майстер Абрагам, вам уже пізно вертатися до міста, капельмейстер. Скоро північ, а на дворі, самі знаєте, блукають лихі двійники та всяка інша нечиста сила і можуть вас збаламутити. Лишайтеся в мене. Безглуздо, цілком безглуздо було б,